Bye. Bai, bai. Gaur Donostiara begira jarriko gara erren bezala Donostiako giza eskubiden zinemaldia ostialuntan abiatuko baita. Eta apirilaren hogeita lagoa bitarte hairrugarren edizizionen baitan hogeita hiru herrealdetatik datozkigun berrogeita bi film ikuusia le izango ditugu. Aipatu askotariko gaiak jorratzen direla zinemat libereziountan beti ere giza eskubiden eta haien raketen inguruan minzu diren filmak eskedituz telarik hurbiltzen. Elburua delarik gogo eta eta eztabaida. Eragitea Josemi Beltran, Donostia Kulturako Zinema unitateko zuzendaria dugu eta berauk honakoa kontatu ditzu entzuko dugu izandako solasaldiaren zati bat. Bai, hori beti hau ez da bakari ez da soilik sinema aldi bate filmak ikusteko, nolako gure elburua izan behar dela baita. Ba, pizkat e, hausnarketara eraman, ez tabaidak e, sortzea baita gure publikoaren artean, hauten gure gure gai e, pizkat bueno, berezia edo protagonista da oroimen historikoa, eta horrela pizkat erre, errezea esatu dugu gure kartelean, gure kartele ofisiarean. Eta oroimen historikoa diboruz, bazen baitzin izango ditugu hauten, e, bueno, adibidez, gerda zibila... Eren ostean, ba, zer gertatu zen euskal erdian e, ikus da izan dugu, zenbait dokumentaletan. Baitare, armeniaren e, genozidioa, bueno, bat, zertuko dugu, film bat, eta eta zaldi baten bitartez. Eta eman aldi askotan, ba, jendeak aurkituko du e, ba hori, ba, solda zaldiak eta bituak e, entzuteko aukera, eta izango dute haiek baita aukera itxegiteko eta eta parte hartzeko no? ez, ez da festival pasivo bat edo ez dugu izan mailari enkontro modukoak sortzen dituzue hainbat tematiken inguruan solasteko eztabaidatzeko bat hurbiltzen diren lanak zaizaten dira dokumentalak Bai, pizkat bilatzen dugu baiti oreka bat, e, baina bai gehienak, zena ematen dituztenak, e, gehienak dira dokumentalak gaur egun, bueno, azken onteretan, dokumentaletan, e, ba, jenero soziala edo hau ezalako keskak, ba, bueno, a, pizkat ostea daukate e, zinemagilen aztean, edo errazagoak dira baita ere egiteko eta eta txeko, no, pizkat azkarrebez lehatzeko realitate bat edo, edo egoera bat. Eh? Baina baita ere gu, ba, zaitzen gara fiziozko zinemagileen lanak eh, zartzea. No? Eta horregatik hauten, adibidez, zanjimu txinatargaren eh, bazkenengo lanarekin eh, inauguratuko deu, eh, coming home edo, eh, eta itzieran baita adibidez Frantziako hipokrat neikoa eh, iguruzko luzenetraia dugu, Beti dugu degu horeka eh, hori, no? fikzioa eta, eta dokumentalen artean, baina baita horretan bezua eta, eta forma edo nola dagoen eginda e, filma, eta bueno, aliketesko filmak baita ere izatea. <totipen> Ba, Josemi Beltran, Donostia kulturako zinemaunitateko zuzendaria entzun duzue, eta erran bezala, eh, Donostiako giza eskubiden amairugarren zinemaldia hostilaluntan abiatzen da, eta Donostian bada, eh, zazpi egunez amaika errealitate pantaiaratuko dituzte, eta solasaldiak ere proposatuko. Eta interesa balin baduzue, jakizue Josemi Beltranekin izandako elkarrizketa osorik, Goizuntan entzuna izango duzuela kulturalea magazinana aintzuzen.